Розділ 1. Інвестиції чи спекуляція? Що обирає розумний інвестор? В цьому розділі ми в загальних рисах розглянемо основні питання, які більш детально буде розкрито далі. Зокрема, зупинимось на основних принципах оптимальної портфельної політики індивідуальних непрофесійних інвесторів. Інвестиції чи спекуляція? Що ж ми вкладаємо в поняття «інвестор»? На сторінках нашої книги цей термін вживається як антонім до слова «спекулянт». Ще в 1934 році в підручнику під назвою «Аналіз цінних паперів» Бенджамін Грэм, Девід Ель Дод, Сідні Каттл, Енд Чарльз Теттен «Секьюріті аналізіс» Репринтне переведення книги «Аналіз цінних паперів» 1934 року було опубліковано в 1996 році у видавництві МакГроу Hill. Ми намагалися сформулювати відмінності між цими двома термінами. Інвестиційна діяльність означає, що інвестор, спираючись на ґрунтовний аналіз, намагається не лише зберегти вкладені кошти, а й отримати прийнятний прибуток. Операції, які не відповідають цим вимогам, спекулятивні. Упродовж 38 років ми неухильно керувалися цим підходом. Слід зазначити, що за цей час у вживанні цього терміна сталися радикальні зміни. Після падіння фондового ринку в 1929-1932 роках, по суті, всі звичайні акції стали вважатись спекулятивними фінансовим інструментом. Провідні фінансові аналітики рішуче заявили, що для інвестування можна використовувати лише облігації. Цитата з книги Лоуренса Чемберлейна «Investment and Speculation», опублікованої в 1931 році. Тому ми змушені були захищати наш підхід від звинувачень у тому, що ми надто вільно трактуємо поняття інвестиції. Сьогодні нас хвилює зовсім інше. Ми хочемо застерегти читачів від застосування терміна «інвестор» до всіх без винятку і до кожного учасника фондового ринку окремо. У попередньому виданні книжки ми наводили заголовок статті, розміщеної на першій шпальті провідного фінансового журналу в 1962 році. «Ведмежий настрій дрібних інвесторів. Короткі продажі нестандартних акцій». У жовтні 1970 року у колонці головного редактора цього самого журналу було розкритиковано так званих безрозсудних інвесторів, які тоді кинулися купувати акції, сподіваючись на зростання їхнього курсу. Усі ці приклади вдало демонструють, яка плутанина існувала протягом багатьох років у «потрактуванні» термінів «інвестиції» і «спекуляція». Згадаємо запропоноване нами визначення терміну інвестиції і порівняємо його з діями непрофесійних індивідуальних інвесторів, які продають кілька акцій, навіть ті, які їм не належать, і з нетерпінням очікуючи, що через деякий час вони зможуть купити їх за нижчою ціною. Зауважимо, що в 1962 році, коли з'явилася вищезгадана стаття, ринок уже пережив значний спад і навіть був готовий до підйому. Це був найгірший час для здійснення коротких продажів. У більш загальному сенсі фраза «безвідповідальні інвестори» могла позначати безглузду суперечність, щось на кшталт «марнотратний скнара» якби подібна плутанина в термінах не була такою небезпечною. У журнальній статті в обох цих прикладах вживалося слово «інвестор». Адже на жаргоні Уолл-стріт кожен, хто купує чи продає цінні папери, є інвестором. Незалежно від того, що він купує і з якою метою, за якою ціною і за які кошти – власні чи позичені. Порівняємо таку інтерпретацію зі ставленням широкого загалу до звичайних акцій у 1948 році, коли понад 90% опитаних були проти того, щоб їх купувати. Опитування суспільної думки проводила Федеральна резервна система. Майже половина респондентів причину відмови назвали ненадійність і ризикованість. Натомість решта вказали на недостатню обізнаність. Дослідження, на яке посилається Грем, проводив Мічиганський університет на замовлення Федеральної резервної системи. Його результати були опубліковані у Federal Reserve Bulletin у липні 1948 року. Тим, хто брав участь в опитуванні, ставили таке питання – Припустимо, людина вирішує не витрачати свої гроші. Вона може віднести їх у банк, вкласти в облігації або ж інвестувати. Як ви гадаєте, що в наш час найрозумніше – покласти в банк, купити на них облігації, інвестувати в нерухомість чи купити на них звичайні акції? Лише 4% припустили, що звичні акції дадуть задовільну дохідність. 26% розцінювали такі інвестиції, як небезпечні чи ризиковані. Із 1949 до 1959 року на фондовому ринку спостерігався найвищий за 10 років рівень дохідності – у середньому 18,7% річних. Як чудове відлуння наприкінці 2002 року, схоже опитування провів журнал «Бізнес Вік». Згідно з ним, лише 24% інвесторів виявили бажання збільшити інвестиції в паї взаємних інвестиційних фондів чи у власні портфелі акцій. Три роки тому таке бажання висловили 47% опитаних. Цікаво, хоч і не дивно, що купівлю простих акцій усіх видів загалом вважали високоспекулятивною або ризикованою справою тоді, коли вони продавалися за найбільш привабливою ціною і напередодні рекордного зростання їхнього курсу. З іншого боку, саме завдяки тому, що акції зросли до рівня, який, як показав минулий досвід, був небезпечним, будь-які вкладення в акції стали вважати інвестиціями а всіх, хто купував акції – інвесторами. Завжди було корисно розрізняти поняття «інвестиція» і «спекуляція» стосовно простих акцій. І той факт, що про це забули, викликає занепокоєння. Ми часто говорили про те, що було б добре, якби Уолл-стріт, як фінансова установа постійно нагадувала індивідуальним інвесторам про таку відмінність і акцентувала на ній увагу, укладаючи з ними угоди. Інакше одного прекрасного дня проти фондових бірж можуть висунути звинувачення у величезних спекулятивних втратах, про які ті, хто від них постраждав, не були вчасно попереджені. За іронією долі більшість нещодавних фінансових труднощів в деяких фондових бірж здавалося виникли через те, що їх активи значною мірою складалися із спекулятивних простих акцій. Ми сподіваємося, що прочитавши цю книжку, ви отримаєте досить чітке уявлення про ризики, які виникають під час операцій з простими акціями. Вони не віддільні від можливості отримати прибуток. І під час своїх операцій інвестор мусить пам'ятати про обидва ці аспекти. Усе це свідчить про те, що, можливо, сьогодні більше не існує такого поняття, як справжня інвестиційна політика в її чистому вигляді, що орієнтована на інвестування коштів у надійні інструменти фінансового ринку і гарантує кожному учаснику шанс дочекатися вдалого моменту для їх придбання, не боячись при цьому зазнати збитків через падіння, котирування або зведення його до мінімуму. Інвестор повинен розуміти, що в його операціях із простими акціями здебільшого наявний спекулятивний компонент. І тому його потрібно звести до мінімуму. До того ж, як у фізичному, так і в інтелектуальному плані він мусить бути готовий до того, що йому, можливо, не вдасться досягти бажаного результату інвестиційної діяльності як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Кілька абзаців книги будуть присвячені, власне, біржовим спекуляціям, які не варто плутати зі спекулятивним компонентом операції з надійними акціями. Зауважимо, що спекулятивні операції на фондовому ринку, як такі, не вважаються ані протизаконними, ані аморальними, та й набити за допомогою них кишені, як думає більшість, вдається небагатьом – Бо більше, інколи спекуляція буває необхідною і навіть корисною, бо в результаті багатьох операцій із простими акціями можна як отримати прибуток, так і зазнати втрат. Тому кожен, хто їх здійснює, мусить врахувати, що ризик їх невід'єдний складник. Спекуляція вигідна з двох причин. По-перше, завдяки спекуляції нові компанії, які виходять на ринок, такі як Amazon.com чи раніше Edison Electric Light Co., мають змогу зібрати капітал, необхідний для розширення свого бізнесу. Можливість швидко отримати величезний прибуток у довгостроковій перспективі – це стимул, який сприяє інноваціям. По-друге, під час кожної операції купівлі-продажу ризик змінюється, але ніколи не зникає. Він переходить від продавця до покупця і навпаки. Покупець ризикує насамперед тим, що курс акції може впасти, тоді як продавець тим, що акції, які він щойно продав, можуть зрости в ціні. Розумними можуть бути не лише інвестиції, а й спекуляція. Але існують випадки, коли спекуляція виявляється нераціональною. Найголовніші з них такі. Перше. Коли інвестор думає, що робить інвестиції, а насправді спекулює. Друге. Інвестор береться за серйозну операцію, не маючи відповідних знань і навичок. Та третє, інвестор здійснює ризиковану спекулятивну операцію, яка потребує вкладення більших коштів, ніж він може дозволити собі втратити в разі невдачі. Згідно з нашою консервативною точкою зору, кожен непрофесіонал, який бере участь у маржинальних операціях – Маржинальний рахунок дозволяє вам купувати акції за гроші, позичені в брокерській компанії. Інвестуючи на позичені гроші, ви примножуєте свої кошти, якщо акції зростають. Але можете й прогоріти, коли їх вартість знижується. Забезпечення кредиту – це вартість інвестицій на вашому рахунку. Тому ви повинні вкласти більше грошей, якщо вартість акцій впаде, ніж ще суми, яку ви взяли в борг. Більше інформації про маржинальний рахунок можна знайти на вебсайтах. Має визнати, що він по суті спекулює і його брокер зобов'язаний йому про це нагадати. Крім того, спекулює кожен, хто купує так звані гарячі випуски, акції або здійснює аналогічні операції. Спекуляція завжди спокуслива. Це захоплива гра, у яку люди поринають із головою. Якщо ви хочете випробувати свою долю в цьому виді діяльності – Виділіть якусь частину свого капіталу, що менше, то краще, і покладіть ці гроші на особливий рахунок. Ніколи не поповнюйте цей рахунок грошовими коштами лише тому, що ринок зростає, а отже з ним зростають ваші прибутки. У цей період якраз варто подумати про те, щоб зняти кошти з вашого спекулятивного рахунку. Завжди використовуйте різні рахунки для здійснення спекулятивних і інвестиційних операцій і ніколи не плутайте ці поняття. Орієнтири для пасивного інвестора, який обирає захисну позицію Ми вже писали про те, що пасивний інвестор, який обирає захисну позицію, зацікавлений насамперед у збереженні своїх коштів і уникає труднощів, пов'язаних з управлінням ними. До якого ж курсу він має дотримуватись і на який прибуток може розраховувати за середніх нормальних умов, якщо такі умови справді існують? Щоб відповісти на ці питання, згадаємо, що було написано про це у попередньому виданні, а також проаналізуємо важливі зміни, які відбулися з того часу, і нові фактори, які впливають на очікувану дохідність інвестора. Крім того, ми з'ясуємо, що він повинен робити і на що може сподіватись за сучасних умов на початок 1972 року. Перше. Про що ми писали 6 років тому? Раніше ми рекомендували інвестору диверсифікувати інвестиції, включивши до інвестиційного портфеля як висококласні облігації, так і звичайні акції провідних компаній. У такий спосіб, щоб частка кожного виду активу складала від 25% до 75% і в разі необхідності коливалась у той чи інший бік. Найпростішим рішенням було прозділити інвестиції між акціями та облігаціями в рівному відношенні 50 на 50 і змінювати його залежно від коливання ринку в межах, скажімо, 5%. За альтернативну інвестиційну політику можна обрати зменшення частки звичайних акцій до 25%. Якщо інвестор розуміє, що курс акцій небезпечно високий і навпаки, збільшувати їх частку до максимальних 75% у тому випадку, якщо інвестор вважає, що падіння цін на акції значно підвищує їхню привабливість. У 1965 році інвестор міг очікувати на дивідендну догідність за оподаткованими першокласними облігаціями в розмірі понад 4,5%, тоді як за неоподаткованими недійними облігаціями 3,25% дивіденна дохідність звичайних акцій провідних компаній, коли фондовий індекс Dow Jones дорівнює 892 пунктам становила лише 3,2%. Цей та інші чинники мали насторожувати. Ми виходили з того, що за умов нормального ринку інвестор зможе отримати дивідендну дохідність звичайних акцій у межах 3,5% до 4,5%. Крім цього, приблизно так само повинна паралельно зрости фундаментальна вартість, як і нормальна ринкова ціна самих акцій. Таким чином, сукупна дохідність за весь річний період володіння акціями, дивідендна дохідність плюс дохідність від приросту капіталу, становила б 7,5%. За однакової кількості акцій та облігацій у портфелі інвестора, його дохідність та оподаткування складе приблизно 6%. І нарешті ми говорили, що акції повинні мати суттєвий рівень захисту від падіння купівельної спроможності в результаті інфляції. Слід зазначити, що всі вище наведені підрахунки ґрунтувались на очікуванні нижчих показників зростання фондового ринку, ніж упродовж 1949-1964 років. Темпи зростання вартості акцій, зареєстрованих на біржі у середньому, перевищували 10%, що в цілому вважалося свого роду гарантією подібних задовільних результатів у майбутньому. Проте деякі інвестори всерйоз думали, що значне зростання фондового ринку в минулому свідчить про зависокий курс акцій. А тому чудові результати, зафіксовані в період після 1949 року, призведуть не до дуже добрих, а до поганих результатів у майбутньому. Видання 1965 року. Сторінка 8. Друге. Що трапилося після 1964 року? Найсуттєвішою зміною, яка відбулася після 1964 року, стало зростання процентних ставок за першокласними облігаціями до рекордно високого рівня після значного падіння в 1970 році. Рівень дохідності за надійними корпоративними облігаціями нині становить близько 7,5% і навіть більше порівняно з 4,5% у 1064 році. Водночас дивідендна дохідність акцій, які належать до розрахункової бази фондового індексу Доу-Джонса, також значно зросла під час спаду ринку в 1969-1970 роках. Та як ми вже зазначили, коли фондовий індекс Доу-Джонса перебував на рівні 900 пунктів, вона менша за 3,5% проти 3,2% наприкінці 1964 року. За цей період підвищення процентних ставок призвело до максимального падіння приблизно на 38% ринкової вартості середньотермінових облігацій з терміном погашення, наприклад, у 20 років. Така динаміка доволі парадоксальна. У 1964 році обговорювали ймовірність того, що курс акцій у довгостроковій перспективі може істотно зрости, що призведе до значного падіння ринку. Проте не брали до уваги того, що подібне може трапитись із вартістю високорейтингових облігацій. Принаймні, як нам відомо, про це ніхто й не думав. Але ми застерігали про те, що ціна на довгострокові облігації може суттєво змінитись у відповідь на зміну процентних ставок. У світлі минулих подій можна стверджувати, що цьому попередженню, як і наведеним прикладом, не надали належного значення. Таким чином, якщо припустити, що в портфелі інвестора були акції, які входили до розрахункової бази фондового індексу Доу-Джонса, то з урахуванням його значення на рівні 874 пункти у 1964 році, наприкінці 1971 року він отримав би незначний прибуток. Навіть за умови найнижчого рівня індексу Dow Jones 631 пункт, у 1970 році збитки інвестора були б менші, ніж якби його портфель містив надійні довгострокові облігації. З іншого боку, якби інвестор обмежував свої інвестиції американськими ощадними облігаціями, короткостроковими корпоративними облігаціями чи просто поклав би кошти на ощадний рахунок у банку, то не знав би збитків через зниження ринкової вартості своїх інвестицій протягом цього періоду і досяг би більшої дохідності, ніж якби володів лише надійними акціями. Виявилося, що в 1964 році придбання грошових еквівалентів стало кращим вибором порівняно з купівлею звичайних акцій. Хоча, якщо взяти до уваги інфляцію, теоретично інвестування в акції мало б бути вигіднішим за інвестування в грошові кошти. Зниження ринкової вартості недійних довгострокових облігацій спричинило зміни на грошовому ринку, хоча зазвичай вони не дуже впливають на інвестиційну політику індивідуальних інвесторів. Це ще один з безкінечних прикладів, які доводять, що неможливо передбачити ринкову вартість цінних паперів. Прочитайте це твердження ще раз і спробуйте осягти, про що каже Грем, один із найвідоміших експертів за інвестування. Неможливо передбачити ринкову вартість цінних паперів. І надалі, читаючи книжку, зверніть увагу на те, як Грем намагається допомогти вам усвідомити цю істину – ви не можете спрогнозувати поведінку фінансових ринків, тож вам варто навчитися контролювати власну поведінку. Зазвичай вартість облігацій змінюється не так сильно, як вартість акцій. Тому інвестори зазвичай купують надійні облігації з різними термінами погашення. Не дуже переймаючись тим, як змінюється їхня ринкова вартість. Та кілька винятків із цього правила все-таки було – і період після 1964 року став одним із них. Докладніше динаміку ринкових цін на облігації розглянуто в наступному розділі. 3. Очікування інвестора і його політика наприкінці 1971, на початку 1972 року. Наприкінці 1971 року оподаткований дохід за надійними середньостроковими, корпоративними облігаціями міг складати 8%, а неоподаткована дохідність за надійними штатними і муніципальними облігаціями 5,7%. У короткостроковому періоді інвестору міг розраховувати на 6 дохідність за державними п'ятирічними облігаціями США. В останньому випадку покупцеві не потрібно було перейматися збитками від можливого зниження ринкової вартості своїх інвестицій, оскільки він був упевнений у повному погашенні облігацій, якими він володіє. До того ж, його 6-відсоткова дохідність наприкінці порівняно короткострокового періоду володіння цими облігаціями була гарантована. Дохідність фондового індексу Доу-Джонса за своєї поточної вартості на рівні 900 пунктів у 1971 році становила лише 3,5%. Тож припустимо, що сьогодні, як і в минулому, головним рішенням інвестиційної політики має бути розподіл коштів між високоякісними облігаціями або іншими словами – грошовими еквівалентами і акціями провідних компаній, що подібні до тих, які входять до складу розрахункової бази фондового індексу Dow Jones, якого курсу має дотримуватись інвестор за сучасних умов, якщо в нас немає серйозних підстав прогнозувати значне зростання чи значний спад фондового ринку впродовж певного періоду в майбутньому. Насамперед, слід звернути увагу на те, що за відсутності серйозних несприятливих змін пасивний інвестор може розраховувати на поточні 3,5% дивідендної дохідності за своїми акціями, а також на середній приріст вкладеного в акції капіталу в розмірі понад 4%. Як ми пояснимо далі, така оцінка значною мірою базується на обсязі щорічного реінвестування нерозподіленого прибутку різними компаніями. Таким чином сукупна дохідність від володіння акціями до оподаткування в середньому становитиме, скажімо, 7,5%, що трохи менше, ніж процент за високорейтинговими облігаціями. Наскільки точні прогнози Грема? На перший погляд вони здаються надзвичайно правильними. З початку 1972 року і до кінця 1981 середньорічна дохідність акціями дорівнювала 6,5%. Грем не уточнював термінів для свого прогнозу, але можна припустити, що він розглядав період часу в 10 років. Однак рівень інфляції у той час сягав 8,6% на рік – з'їдаючи весь прибуток, отриманий за акціями. У цьому параграфі Грем наводить так зване рівняння Гордона. Згідно з яким очікувана дохідність акції, це сума з поточної дивідендної дохідності й очікуваного темпу приросту прибутку. З огляду на те, що на початку 2003 року показники поточної дивідендної дохідності довгострокових темпів прибутку були тотожні і дорівнювали 2%. А інфляція трохи перевищувала 2%. Сукупна річна дохідність за акціями, за грубими підрахунками, могла становити в середньому 6%. Дивись коментар до розділу 3. Після сплати податків, середня дохідність за акціями становитиме приблизно 5,3%. Чекаємо, що максимальна ставка податку на дивіденний дохід, який сплачує звичайний інвестор, дорівнює 40% від дивідендів і 20% податку на прибуток від приросту капіталу. Це майже стільки ж, скільки приносили б надійні неподатковані середньострокові облігації. Отож… Якщо порівняти з 1964 роком, сьогодні перспективи дохідності за акціями видаються не такими привабливими, як за облігаціями. Цей висновок випливає з того, що від 1964 року дохідність облігацій зросла значно більше, ніж дохідність акцій. Також не варто забувати, що процентні платежі і суми, які виплачуються під час погашення надійних боргових зобов'язань, захищені значно краще – а тому вони найдійніші за дивіденди і дохід від підвищеної вартості самих акцій. Відповідно, можна підсумувати, що нині наприкінці 1971 року інвестиції в облігації здаються значно привабливішими, ніж інвестиції в акції. Якби ми були впевнені в тому, що цей висновок правильний, то порадили б пасивному інвесторі вкласти всі свої кошти в облігації, і зовсім не інвестувати в звичайні акції, поки поточне співвідношення дохідності не зміниться на користь акцій. Та, певна річ, ми не можемо бути абсолютно впевненими в тому, що облігації дадуть більшу дохідність, ніж акції. Читач відразу подумає про фактор інфляції, як про потенційну загрозу. У наступному розділі ми наглядно продемонструємо. Що наш чималий досвід роботи на фондовому ринку Сполучених Штатів в умовах інфляції показує, що за сучасного співвідношення дохідності за облігаціями і акціями не можна однозначно вважати останнім оптимальним вибором для інвестора. З іншого боку, завжди існує небезпека, хоч ми і вважаємо її мінімальною, зростання рівня інфляції, яка так чи інакше зробить звичайні акції більш привабливими за облігації, з їх фіксованими в доларовому еквіваленті виплатами. 1997 року, коли на ринок були введені казначейські облігації, захищені від інфляції, акції автоматично перестали бути найкращим вибором для тих інвесторів, які очікували зростання інфляції. Казначейські облігації, на відміну від інших боргових зобов'язань, зростають у ціні, якщо росте індекс споживчих цін і таким чином ефективно захищають інвестора від збитків через інфляцію. Акція не дають такої гарантії і, по суті, за високого рівня інфляції є відносно слабким інструментом гаджування. Докладно про це дивитися у коментарі до розділу 2. Крім того, можливо, хоч і мало ймовірно, що американський бізнес стане таким прибутковим, що інфляція не зростатиме, а це призведе до підвищення курсу акцій упродовж кількох наступних років. І нарешті набагато реальніша ймовірність того, що ми зможемо стати свідками чергового суттєвого спекулятивного зростання на фондовому ринку, яке не спирається на реальне зростання економіки. Будь-який із цих та інших чинників, про які ми не згадували, можуть змусити інвестора пожалкувати про стовідсоткову концентрацію на операціях з облігаціями, навіть з урахуванням їх найвигіднішої дохідності. Отже, після короткого огляду основних чинників ми ще раз сформулюємо основний принцип інвестиційної політики для пасивних інвесторів. Завжди частину коштів необхідно вкладати в облігації і частину в акції. Також, певна річ, можна обрати просте співвідношення 50 на 50% цих двох компонентів або за бажанням будь-яке інше співвідношення, що варіюється між мінімальними 25% і максимальними 75%. Докладніше такі альтернативи ми розглянемо в наступному розділі. Оскільки наразі сукумна дохідність за звичайними акціями майже така сама, як і за облігаціями, очікуване значення дохідності для інвестора – включно із дохідністю від зростання курсу акцій, суттєво не залежатиме від того, як він розподілить свої кошти між цими двома компонентами. Як ми вже з'ясували, середня дохідність від обох частин інвестиційного портфеля повинна складати близько 7,8% до оподаткування або 5,5% після оподаткування. Такі показники дохідності значно вищі за середній прибуток, який отримували типові консервативні інвестори протягом останнього найтривалішого періоду. Звичайно, вони не такі привабливі, як дохідність у 14 чи більше, яку з 1949 року впродовж двох десятиліть давали звичайні акції, переважно на бичачому ринку. Та не варто забувати, що з 1949 до 1969 року значення фондового індексу Доу-Джонса зросло більше ніж у 5 разів, тоді як прибуток і дивіденди лише вдвічі. Але таке приголомшливе зростання фондового ринку того періоду значною мірою зумовлене не підвищенням фундаментальної вартості компаній, а зміною співвідношення інвесторів і спекулянтів. Таке явище можна назвати операцією із «саморозкручування» або «бутстрепінгом». Розглядаючи портфель звичайних акцій пасивного інвестора, ми мали на увазі акції 30 провідних компаній, які входять у середній список розрахунку фондового індексу Dow Jones. Це було зроблено задля зручності і аж ніяк не означає, що лише акції цих 30 компаній варто купувати. Насправді, існує багато інших компаній, акції яких за своїм значенням такі самі, або навіть перевершують акції тих, хто включені до розрахункової бази фондового індексу Dow Jones. Це, наприклад, компанії комунального сектору, за якими окремо розраховується середнє галузове значення індексу Dow Jones. Сьогодні найпоширеніша альтернатива фондовому індексу Dow Jones – індекс Standard Poor 500. S&P. Індекс Wilshire 5000. Індекс S&P розраховується на основі акцій 500 великих добре відомих компаній, які складають близько 70% усієї капіталізації ринку акцій Сполучених Штатів. Індекс Wilshire 5000 відповідає дохідності майже кожної великої компанії Америки, а їх загалом близько 6700. Але, оскільки цей індекс на стосується найбільших компаній, дохідність акцій, які входять у розрахунок Wilshire 5000, зазвичай така сама, як і SP 500. Деякі мелобюджетні взаємні фонди інвестицій дають інвесторам змогу формувати інвестиційні портфелі з акцій, які входять до складу цих індексів. Дивитись розділ 9. водночас варто наголосити на тому, що загальна дохідність за вкладами пасивного інв... Очевидно, не сильно відрізнятиметься залежно від того, які саме надійні акції він включає у свій диверсифікований портфель. Зрештою, ні сам інвестор, ні його фінансові радники не зможуть точно спрогнозувати, як вона зміниться. Цілком виправдана думка, що мистецтво впевненого і прискіпливого інвестування полягає у виборі акцій, які принесуть дохідність, що вища за середньоринкову. З певних причин ми скептично ставимося до здатності пасивного інвестора отримати кращі результати, ніж у середньому по фондовому ринку, що фактично означає перевершити свою загальну дохідність. Дивитись розділи 13 та 14. Наш скептицизм поширюється і на діяльність великих інвестиційних фондів, якими керують експерти. Розгляньмо це твердження на прикладі, що на перший погляд доводить протилежне. Із грудня 1960 року до грудня 1970 року значення індексу Доу-Джонса зросло з 616 до 839 пунктів або на 36%. Але за той самий період індекс широкого ринку S&P 500 – Зріс із 58,11 до 92,15 пункта або на 58%. Здавалося, що варто купувати акції, які входять до розрахункової бази фондового індексу S&P 500. Але хто міг бути таким легковажним, щоб у 1960-му наважитися спрогнозувати, що дохідність акцій більшості на різноманітніших компаній, за якою розраховується індекс широкого ринку, перевищить аристократичну тридцятку гігантів фондового індексу Доу Джонса? Усе це підтверджує, і ми на цьому наполягаємо, що мало кому з інвесторів вдається точно передбачити Зміни курсу акцій як абсолютні, так і відносні. Ще раз наголосимо, застережень ніколи не буває забагато. Інвестор не може сподіватися отримати кращі результати, ніж середні по фондовому ринку, коли купує задля цього нові випуски акцій або гарячі акції, які обіцяють швидкий прибуток. Докладнішу інформацію представлено в розділі 6. Те саме стосується і довгострокової перспективи. Пасивний інвестор повинен обирати для себе акції серйозних компаній, які впродовж тривалого часу демонструють рентабельність операцій і яким властивий стабільний фінансовий стан. Будь-який тямощий фінансовий аналітик здатен скласти такий список. Агресивні інвестори Можуть купувати звичайні акції інших компаній, вибираючи їх з огляду на чітко сформульовані критерії і на основі ґрунтовного аналізу. На завершення коротко окреслимо три взаємодоповнювальні принципи чи положення, якими повинен керуватись посивний інвестор. По-перше, альтернативою створення власного портфеля акцій може бути купівля паїв інвестиційних фондів із уже визначеним портфелем акцій, які добре себе зарекомендували. По-друге, можна скористатися послугами загального довірчого фонду або фонду змішаних інвестицій, якими керують трастові компанії чи банки, що працюють у багатьох штатах. Або ж, якщо в його розпорядженні солідні кошти, варто скористатись послугами визначених консультативних фірм, які надають консультації з інвестуванням і здатні професійно управляти інвестиціями на стандартних умовах. По-третє, інвестор може застосувати інвестиційну стратегію, що базується на принципі середнього рівномірного інвестування – відповідно до якого інвестор щомісяця чи кварталу вкладає в звичайні акції однакову суму. Якщо він дотримуватиметься такого підходу, то він купуватиме більше акцій, коли ринок падає, ніж коли зростає, і врешті-решт вийде на задовільний рівень витрат для своїх акцій. Правду кажучи, цей метод – варіант застосування ширшого підходу, відомого під назвою «інвестування за формулою». Про нього ми вже згадували, коли говорили, що інвестор може змінювати частку вкладень у звичайній акції між мінімальними 25% і максимальними 75%, узгоджуючи свої дії із ситуацією на ринку. Ці принципи дуже важливі для пасивного інвестора, тож ми зупинимося на них докладніше в наступних розділах. Докладніше про загальні довірчі інвестиційні фонди дивитись у розділі 9. Професійне управління за допомогою відомої інвестиційно-консультаційної компанії описане в розділі 10 «Принцип середнього рівномірного інвестування» у розділі 5. Орієнтири для активного інвестора. Активний підприємливий інвестор – Певна річ хоче і сподівається отримати за своїми вкладами вищу дохідність, ніж його обережний пасивний колега. Та передусім він має переконатись в тому, що його результати не будуть гірші. Часто трапляється так, що енергійні, освічені і обдаровані інвестори, приходячи на Уолл-стріт, замість того, щоб отримати прибутки, зазнають лише збитків. Усі ці позитивні якості спрямовані в хибне русло, неминуче перетворюється на недоліки. І тому надзвичайно важливо, щоб кожен інвестор чітко усвідомлював, які дії ведуть до успіху, а які навпаки. Насамперед розгляньмо кілька способів, за допомогою яких інвестори і спекулянти намагаються удержати кращі результати, ніж у середньому на ринку. Споміж них. Перше. Відстежування тенденцій на ринку. Це означає, що необхідно купувати акції, коли ринок зростає, і продавати, коли він переживає спад. Для інвестування потрібно обирати акції, які поводять себе краще, ніж фондовий ринок загалом. Небагато професіоналів часто має справу із короткими продажами. Іншими словами, вони укладають угоди про продаж акцій, які їм не належать, беручи їх у борг у брокерів. Вони планують отримати прибуток за рахунок того, що до моменту, коли їм доведеться повернути акції брокеру, ціна на них впаде. Тобто вони купують їх за нижчою ціною, ніж продають. Як ми вже говорили, цитуючи Wall Street Journal, буває, що навіть дрібні інвестори, попри таке визначення, інколи випробовують свою долю на коротких продажах. Друге. Відбір акцій для короткострокового інвестування. Цей метод означає купівлю акцій тих компаній, які у своїх звітах пишуть про зростання прибутку, очікування його зростання або інші сприятливі обставини. Третє. Відбір акцій для довгострокового інвестування. У цьому випадку інвестор зазвичай звертає увагу на відмінні результати, які компанія продемонструвала в минулому – що дає підстави для сприятливого прогнозу стосовно прибутку компанії в майбутньому. Іноді інвестор може обрати компанії, які ще не показали надзвичайних результатів, але від яких очікують великого прибутку в майбутньому. Зазвичай це компанії високотехнологічної сфери, як, наприклад, комп'ютерна індустрія, фармацевтика, електроніка і ті, які розробляють нові, особливо перспективні товари. Ми вже висловлювали свій скептицизм стосовно шансів на успіх інвесторів, які вдаються до названих вище методів. Якщо говорити про перший із них, то він викликає сумніви як із теоретичного, так і з практичного погляду. Торгівля цінними паперами – це не операція, яка, спираючись на ґрунтовний аналіз, здатна забезпечити цілісність капіталу і дати задовільну дохідність. Докладніше, операції з цінними паперами розглянуто в одному з дальших розділів. Дивитись розділ 8 Намагаючись обрати акції, що видаються найпривабливішим об'єктам короткострокового чи довгострокового інвестування, інвестор стикається з перешкодами двох видів. Перша замовлена тим, що людині властиво помилятись, натомість друга природою самої конкуренції. Інвестор може помилятись у своїх прогнозах стосовно майбутнього. І навіть якщо прогнози справджуються, то вже поточна ринкова ціна може повністю відображати його очікування. У сфері вибору акцій для короткострокового інвестування поточні результати діяльності компанії загалом відомі всім учасникам фондового ринку. Крім того, усі зацікавлені особи враховують прогнози і на наступний рік наскільки їм можна вірити. Таким чином, інвестор, який обирає акції, враховуючи насамперед чудові результати компанії в поточному році або очікування від компанії в наступному році, швидше за все зрозуміє, що інші роблять те саме з тієї самої причини. Обираючи акції для довгострокового інвестування, інвестор здебільшого стикається з подібними труднощами – Імовірність грубої помилки в прогнозах, що було продемонстровано в попередньому виданні книги на прикладі авіакомпанії, без сумніву вища, ніж у випадку з короткостроковим інвестуванням. Фінансові аналітики часто сходять у таких прогнозах на манівці. Тож теоретично інвестору може отримати прибуток за рахунок створення правильних прогнозів, тоді як брокер із Уолл-стріт припускаються помилки. Але це лише в теорії, чи багато підприємливих інвесторів можуть похвалитися проникливістю чи даром передбачення, які допомагають їм перемогти професійних аналітиків у їхній улюбленій грі. Оцінці дохідності акції у довготерміновій перспективі. Таким чином ми підходимо до логічного висновку, який може збити читача з пантелику. Щоб отримати раціональний шанс на перевищення середньої дохідності фондового ринку, впродовж тривалого часу інвестор повинен провадити політику, яка, по-перше, буде чіткою і привабливою, і, по-друге, непопулярною серед учасників фондового ринку. Чи доступна така програма для активного інвестора? Знову ж таки, теоретично так. Крім того, існують вагомі причини, чому на практиці відповідь також буде ствердною. Усім відомо, що на фінансовому ринку відбуваються значні спекулятивні коливання в обох напрямках. Часто на широкому ринку і практично завжди із якимись конкретними акціями. бо більше, звичайні акції можуть знецінюватися через відсутність до них інтересу або через упереджене ставлення. Можна піти далі і припустити, що надзвичайно великий відсоток людей, які торгують звичайними акціями, не дуже, м'яко кажучи, добре знаються на цій справі. У цій книжці ми розглядаємо безліч прикладів, спираючись на минулий досвід невідповідності між поточною ціною і фундаментальною вартістю акцій. Тому здається, що будь-яка розважлива людина, яка вміє добре рахувати, здатна влаштувати собі приємне дозвілля на Wall кепкуючи при цьому над недалекоглядністю інших. Але так лише здається, а насправді не все так просто. Купівля акцій, які не користуються попитом, а тому недооцінені на ринку, в надії отримати в майбутньому прибуток, потребує від інвестора витримки і досвіду, тоді як короткі продажі надто популярних і тому переоцінених акцій – це перевірка не лише на мужність і витривалість інвестора, а й на товщину його гаманця. Здійснюючи короткі продажі, акції інвестор становить не на зростання, а на падіння ціни акції. Короткі продажі відбуваються в три етапи. Спершу ви берете акції в борг у того, хто ними володіє. Потім одразу ж продаєте позичені акції. І нарешті купуєте акції цієї самої компанії і повертаєте тому, у кого ви їх позичили. Якщо ринкова вартість цих акцій впаде, ви матимете змогу купити акції на заміну за нижчою ціною. Різниця між ціною продажу позичених акцій і ціною, яку ви заплатите за їх заміну, і є ваш прибуток, який – зменшується на суму дивідендів, процентів чи вартість послуг брокерів. Та якщо курс акцій не падає, а зростає, ваш потенційний збиток майже необмежений, що робить короткі продажі надзвичайно спекулятивними для більшості індивідуальних інвесторів. Суть зрозуміла, і цим можна доволі успішно заробляти, проте опанувати подібне мистецтво доволі нелегко. Крім того, існує відносно велика група так званих особливих випадків, які за багато років довели здатність досвідчених учасників фондового ринку утримувати з мінімальним ризиком непогану дохідність у розмірі 20% річних або й вище. Йдеться про арбітражні операції з різними видами цінних паперів. Виплати під час ліквідації компанії деякі види захищених операцій з найтиповіший випадок – операції з акціями компанії, на яку чекає злиття чи поглинання. У такому разі можна прогнозувати значне зростання курсу акцій порівняно з їх ціною на дату оголошення. Кількість таких угод в останні роки значно зросла, і цей період має бути надзвичайно прибутковим для досвідчених фахівців. Проте зі зростанням кількості оголошень про злиття зросла і кількість проблем, зокрема угод, які не були доведені до кінця. Ці раніше надійні операції призвели до значних втрат. Також можливо, що зниження загального рівня дохідності стало наслідком великої конкуренції. Наприкінці 1980-х років, зі зростанням кількості зловісних корпоративних злітів і випадків викупу контрольних пакетів акцій, фінансові компанії створили особливі інституції – арбітражні дошки оголошень. Це було зроблено задля того, щоб отримувати прибуток від помилок у ціноутворенні акції під час складних операцій. Потібна практика виявилася такою вдалою, що можливість отримання легкого прибутку зникла – Тож, більшість із цих дошок були закриті. Хоч ГРЕМ продовжує його коментувати, дивитись розділ 7, такого виду торгівлі більше не існує, або ж він неприйнятний для більшості людей, оскільки, щоб отримувати суттєвий прибуток, необхідно вкладати в це багатомільйонні кошти. Багаті люди й організації можуть використовувати цю стратегію за допомогою геджингових фондів, які спеціалізуються на арбітражі поглинання або злеття. Зниження дохідності операцій з акціями спеціальних випадків – це перший прояв саморуйнівного процесу, подібного до закону зменшуваних доходів, що неодноразово спостерігався за життя цієї книги. У 1949 році ми представили публіці результати аналізу коливань фондового ринку за останні 75 років. На їх основі, використовуючи показники – прибутку і рівня поточних процентних ставок, ми вивели спеціальну формулу для визначення оптимального моменту для купівлі акцій, які входять до розрахункової бази фондового індексу Доу Джонса за основною чи внутрішньою вартістю і для їх подальшого продажу за вищою ціною. Це було застосуванням головного принципу Ротшерля – купуй дешево і продавай дорого. Сім'я Ротшильдів на чолі з Натаном Майером Ротшильдом відігравала ключову роль у сфері банківського інвестування і брокерства в Європі 19 століття. Докладніше про це дивитись у неперевершеній праці Ніла Фергюсона «The House of Rothschild – Money's Profits» 1798-1848, Viking 1998-1998. Перевага такого підходу стосовно операції з акціями полягала в тому, що він абсолютно суперечив усталеному і рунівному принципу Уолл-стріт, і згідно з яким акції варто купувати тоді, коли вони зростають у ціні, і продавати тоді, коли вони падають. На жаль, після 1949 року ця формула перестала працювати. Другим прикладом є відома теорія ДОУ щодо рухів фондового ринку, застосування якої в 1897-1933 роках давало чудові результати, проте з 1934 року стало викликати сумніви. Третій і останній приклад золотих можливостей інвестора розкрити повністю зараз неможливо. Значний відсоток наших операцій на wall Street пов'язаний із придбанням недооцінених акцій, які легко виявити. Використовуючи такий критерій, ринкова ціна акцій повинна бути меншою ніж величина частки чистих обігових активів, робочого капіталу, без урахування розміру непрофільних та інших активів і після вирахування всіх зобов'язань. Цілком зрозуміло, що такі акції продаються за ціною набагато нижчою від вартості підприємства, яка розглядається як окремий бізнес. Жодному з власників чи акціонерів не спаде на думку продавати своє майно за такою смішною ціною. Як не дивно, але виявити такі аномалії зовсім не складно. У 1957 році було опубліковано список із Проблизно 200 акцій такого типу, доступних на ринку. Практично всі ці операції виявилися по-своєму прибутковими. А середня річна прибутковість значно вищою порівняно з іншими акціями. Але в наступному десятилітті вони також, по суті, зникли з фондового ринку, а водночас і надійна сфера для здійснення складних і успішних операцій під інвесторами. Проте, коли в 1970 році курс акцій знизився, знову з'явилося чимало недооцінених акцій, які продавались за ціною нижчою від частки робочого капіталу, який на них припадає. Попри відновлення ринку, до кінця року інвестору вдалося знайти достатню кількість таких акцій, щоб створити повноцінний портфель. У сучасних умовах активний інвестор усе ще має різні можливості досягти кращих результатів, ніж у середньому демонструє фондовий ринок. Серед великої кількості акцій, якими торгують на ринку, є чимало тих, які, спираючись на логіку та певні норми, можна визначити як недооцінені ринком. Подібний підхід демонструє кращі результати, ніж якщо орієнтуватися на акції, які входять до розрахунку фондового індексу Dow Jones'а чи будь-якого іншого репрезентативного списку. На нашу думку, інвестору варто самостійно шукати такі акції та формувати свій портфель, лише якщо є надія перевищити середню річну дохідність до сплати податків, скажімо, на 5%. Далі ми продемонструємо кілька стратегій добору акцій, до яких може вдаватися активний інвестор.